Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbjaahum bi ihsan ila jomiddin. Shikuës në nëruar, Allahu në falenderojmë, dhe vetëm për ti në dimë dhe fali kërkojmë. Levdata dhe bekime të Allahu qofë shemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që jenë dje e kinë këtë rrugë dheri në ditë në fund të kësaj bota. Me lejani që në fillem të këti takimi sonte të ju përshëndesë, në përshëndetin e graht dhe të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi duke trajtuar qështjen që ka të bëjmë me botën tjetër. Që ka thot feja islame për botën tjetër? Dhe kemi bërë disa tema që shërben si hyrje për botën tjetër. Dhe kemi fëlluar nga vdekja, jeta në varë, pyqet në varë, sprova në varë, që kanë ambron nga sprova në varë, e kështë më radhë. Dhe pasi kanë përfunduar ato që kanë bëjnë me varën, gjdo kështë në varë vazhdo një jetë në ti. I begatuari me begatit, i denuari me denim në ti, e kështë më radhë, dhe risa të vijë kohë e ditës e kjametit. Dita kjametit, kjo ditë e madhe, me njërët e shumëta, që njësi muslimanë, duhet të ndërtojmë besimin tonë në këtë ditë në disa rregulla të përgjithshme. E që pasoi do të mundohemi këto rregulla të zbërthejmë në emësonte të tjera. Por sonte, shkua ndërruar do të mjaftohem duke përmendur disa rregulla, rregulla të pandryshueshme, të rëndësishme shtylla dhe baza mbi të cilat ndërtohet besimi i muslimanit dhe i muslimanes në ditën e gjykimit. Andaj çka thot feja për besimin e botën tjëtër. Bi që farë regula, feja ndërtën këtë besim. E para që duhet të dhimë është se dita e gjukimit do të vje pa pikë më dyqe. Nuk gudzojmë absolutisht asë ta kemi më dyqen më dëvogër për këtë ditë. Gjithë si të ndodë. Gjithë si si. Nga se la u gjelluar e thotë, inë se ata, a tjetun, lara i befiha dita e gjukimit dhëtë vija nuk ka pik më dyshën të. Andaj, nuk e pas parasysh se dita besimin e ditë në gjukimit është piesë përbërse e besimit të në Allahun, dhëtë nuk qëndran besimi. Besimi i një musliman nuk qëndran në qoftë se nuk besohet në ditë në gjukimit. Dhe nuk qëndran besimi në ditë në gjukimit Nëse nuk ndërtohet në këto rregulla dhe para është, sa ajo do të vijë, nuk ka pikë ndyshje. Gazikush mund të thotë po ndoshta, ka mundësi, nuk dihet, e dihet shumë mirë. Dihet shumë mirë dhe jemi të bindur këtë që nuk e ndryshum këtë bindje për asgjë se dita e gjykimit do të vijë. E dyta, rregull që mbi të ndërtojmë ne besimin në ditën e gjykimit të siguruar është se ajo është afër. Është afër. Të të, në krasim me qëka është ofër. Në krasim me jetën që ka kalu në tokë, ajo është ofër. Në thotë, Allahu Gjallewala thotë, i këtërë bëti saa, vë në shëkërë këmër. është afru dita e gjukimit, dhe është nda hëna. Qëka në në këptën është nda hëna? Në kone përgëmberit, sallallahu alesallam, Kure ishtë e kontestonin saktësin dhe vërtëtsin e pejgamber lëku të Muhamedit sër Allahusën. Thënë të nuk je i dërguar e laot. A nuk gjatë Allah u kanë me e dërgu posteje, e konteston dhe dyshon në këtë dërgim. Dhe kërkanin, kërkanin argumentit e ndryshme, mbrekullit e lojlajshme që të bindën sërë i dërguar e laot. Një nga të ishte qarja e hanës. Ishte hanë e plotë, thë Allahu gjellë u ala, jam mundësit pejgamberit sëllë Allahu sëllëm, që me kërkesit se në ditë të ndatë hana. Dhe kështë argumenti qartë, së Allahu e ka tërguar, kush ka mundësit të aqanë hana në përgjysmë, pasë Allahu të azo gjellë, kriu si hanës, aje qau përgjysmë. Dhe kërështë e me kështë kërëpanë qartë në hanës, thënë, në ke ma gjepsërë, në ke bërë se hira, ma gjijë, Mirë po, ke është dhe në shpifje t'yre, nga sa ta e dini se nuk bëhet fjotë për magji, por bëhet fjotë për një mrekuli që dëshmante, për një mugjiza që dëshmante drejt për drejt, sa këtësin e asaj që thëristen të Muhammedi sallallahu aleyhu sallam. Nga sa edhe fisët tjera arabe që ishin largë mejkës, madje karavane që ishin në uthim në shketin, e këshin pa një të njëjtë në gjë, e si arriti pe i gamberi, sa z Si arrit të ata të futë nën magjinë e tij, po është e pamundshme. Andaj Allahu tha, çarrja e hanës, asaj së ky dërguar është nga Allahu xhale wala. Dhe ardha e pejgamberit s.a.s.h.n. afrimin e ditës së gjykimit. A ndaj është ofër? Ai erdhu duke ofruar, çdo ditë duke ofruar më tepër e më tepër. Por rregulli i arshëm, rregulli i tretë i besimit tonë në ditë gjukimit, që ka thët? Thët, se nuk e din asë kush, kohën, kur do ndohët ditë gjukimit, posë Allahot asë u Gjall. Allahot asë u Gjall. Allahot asë u Gjall. Allahot asë u Gjall. Thët në Koran, jes'alunaka anës sa'ah, e janë mursa'ha, kul innama ilmuha inda Rabbi, la ju gjalliha li waktiha illahu. Nësurë el-Araf, në jetë në qënë e të të shtotë, Allahu gjallewale a thëtë të pjesin ty o Muhammed për ditë në gjykimit kur të ndodhaja. A tërë Allahu i tha, Muhammedit sallallahu a zemë, thuaj se ilmuha inda rabbi. Dija për këtë është egzot jam. La ju gjalliha li vaktiha illahu nuk mund të njeh kohen e ndodhjes së ditë në gjykimit askush pas Allah të të gjalli. Për ndaj, të gjitha ato spekulime që bëhen nga disa rrimet caktuara fetare, nga disa njerët caktuar, se në vitin kaqë do ndodhë dit e gjukimit, në këtë dit do ndodhë kataklizme e shkatrimi, sa janë ngarkuan njerës me këtu parashikimet, të rajshmet, të pacenrushme. Dhe zakonisht dhe gjujë musliman në apysin. Subhanallah, kure ishte problemi 2012-es, sa musliman në apytin, hoqë, përthuat, që fa thuti? Për që këmë e thunën e Ti dush me dit që ka përgjigja. Nuk ka mund si askush me dit kur është dit e gjykimet. Po sa lauta so gjelë. Për daj, le të shpallen me djetër e data. Kate kanë. Nuk nëndodhë kur kur njerëzit tonë. Gëse nuk e dinë. Nuk mund tja qëlloj njerëzit kur dit e zë gjykimet. Andaj në qofë se ne kemi besimin e qartë dhe të sigur në dit e gjykimet, këto parashikime nuk në bëjmë për shtypje. Absolutisht, Ma di ashtë nuk pëjti për to mo. Pse? Po pëse të pësë mo? Pse të pësë? Kor e di se nuk kamën të një mja qëllu kur. Ma dhe nërë ishtë lirënë. Nuk më shqetsojmë kur parashikimet e njëzëm për këtë punë. Absolut e të ishtë. Më shqetsojmë gjendja ime se në qëfëse ndodhë ditë e gjukimet. Apo, pa u pregaditunë, pa bote u bone. Që fa një thëmë Allahot alë u gjelë? Ka se e do të ndodhë Nëse ndodh pa u përgatitur, pa u përgjuarni. Çfarë thimë Allahu dhe Llora? Këna se soneve. Asa ardhinë tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, ai tha: O i dërguari i Allahut, kur është dita e gjykimit? Kur do të ndodhë? Ti po na flet shumë për kët, për atë që do të ndodhë dita e gjykimit, e kur është kjo? Çfartha Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam tha: Ma za'adta laha qfar ke pregadit e për këtë dit, po qfar të ndërëzën ty për datët, hajë ndurë të laot është, ti qfar ke pregadit për atë dit, po të ndodhë të nesër, a jenë gjendje të dalësh për Allah të tja për të lëgari. Kjo është të cimion, kjo është brejnë nga jon, nësë një nuk asë një herë, asë një herë nuk mund të adim se kurër dita gjykimit. Kjo është pjesë i besimit ton, e qysh besan një besimtar në ditë të gjikimit besan, sa e do të ndodhë gjithës e si, sa e është duke o afruar, rrështë i mërë dhe është afur, dhe se nuk e din kohën e saj asë kush pas allo që e levalë. Dhe regulli 4, dhe i beshë nga kjo thot, se për dirësor nuk e din asë kush ditë të gjikimit, ndalohet gjdolle i kalkulime dhe përpjekje, për ta njohur datën e ndodhje së ditë të gjikimit, nuk mund Andaj disë një nga një bëjtë so kalkulime, e kjo e jetë diri këtu, e kjo në gjore këtu e do, një so kalkulime tësat janë tërësirë të pa qenërushme, nga se nuk kam mund si asko është kur me e ditë, kur është ditë e gjykimit, pa më varësirështë, qëfar lojtë kalkulime është e përdorë. Andaj, besojmë se nuk e dinë kohën dhe datën e ndodhje se ditë e gjykimit asko është posa lahut, dhe konserujem se është end Gjëdollaj metode dhe mënyre që përdoret për të kalkuluar në mënyre të saktuara, duke dëshiruar tarim të kërëzultatet, që nga e japin kon e ditës gjikimin nga se nuk mund të adim kur. E pa mund të shmështë. Askos nuk mund të adim. Askos nuk e ka dit asë Muhamedi sallallahu a selem. Njeri u maj dash një laot, ati që loj shpal të shpali, asaj nuk ka pas mundësi me ditë kur e ditës gjikimit. Kur? A nësë ka dit? e kam pëjtë s'ka ditë. Dhe nuk mund të adinë askush. Ndë nejme të binur se nuk adinë askush ditë në gjykimit, posë Allah o gjële gjelalu. Dhe ndalohet gjëdolej mnyra që mund të përdurët për të kalkuluar kinsë për mes rezultatëve që të dalë nga këtë kalkulim, të dim njësë e kurën dhe gjykimit. Së mund të adinë kurë. Dhe regulli past, shikohen ruar që biten dërtuat besimin din gjykimit është se ditë e gjykimit ka shenjet e saj. Ka dëso shenja, ka dëso nëgjarje ndodhi që ndodhin para ditës gjykimit dhe që parelemrojnë ardhin e saj. Këto shenje janë të vogla, e që janë të shumëta, dhe janë të mëdha që janë të numruara gane e djetarve. E për të selështë klasim në shala në takimit e ërshme. Sot fatë këtësirë bëhen shumë abuzime, bëhen shumë edhe manipulime dhe spekulime në lidhe me shenjat e ditës gjykimit. Kjo ndodhi që ndullë të, kjo është e kja mëtët, kjo këtu, kjo, kjo është e që ka thonë pega mërësën për këtë. Bëhen shumë spekime të pa qëndrushme, fatke të seshtë, në lidhe me atë që ka të bëjë me shenjat e ditës gjykimit. Por, që duhet të qëndrimi i besimtarë dhe besimtarës? Përbalë, besimit në shen e ditës së gjykimit. Dhe si duhet ti kuptojmë në këtë shënje? Dhe si duhet ti lexojmë në këtë shënje? Kjo duhet të jetë një temë e veçantë që shpresoj ta trajtojmë më lehtë Allah të më nduhuar në takimin e ardhshëm. Ndërsa këto 5 pika pa të dhëgjice sonte, teen ato që unë preznoj para ju se si baza dhe rregulla mbi të cilat ndërtohet besimi ditën e gjykimit. Apse ka shumë të tjera, por që mund të renditen kënd këto. Nërsa këtu i mund të konsiderohen se janë të përgjithshme, në nëntesat pas taj vinë detajt e caktuara. Këtu pa e bëjmë shkëputjen e një orë për juve dhe pas një poshimi të shkurë të rikëthemi për sri për dhe vazhduar me inkuadrimin e telefonatë të juaja. Andaj në ndesht një pas të tjë poshimi. Bismillahi rrahmani rrahim, shikuar ë ndruar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, çka thot teja. Në tashmë numri i telefonit për enkuadrim është i shfaqur në pjesën e poshtme të kronov të juaja dhe presim çdo moment garaxhia të na bëhet me dije për telefonat, deri atëherë nëkemi bukur shumë mesazha para vetës që ne kanë arritur në adresën ton dhe kërkojnë zgjidhje për gjë nga nga ne. ë uh, thotë, po silem vrasht me të familjës, po bojmë shumë nervoz, fëmivë i bërtas shumë si të arruaj gjekë fëtovëscijnë. Uh, Filimi, është duhet të dim se pse një, uh, për shambull, silem i vrasht? A e ke pyjtë vetën të në pse? Për shambull, do me bo një zidë, do me, me binë diko me bo diqka, po nuk shumë keme vrashti. Andaj, gjdojgje që dojnë me bo me vrashti, me bucëi bëhet edhe ma mirë dhe ma bukurë. E po, e dyta që vrasësia dhe arroganca të, të, të, të, të bën ti më shumë dëm sa ti që ti ia shfaq këtë arrogancë. Dhe e treta, na arrogon ti mund të ti pamotor të bëvë veprime të ndaluara, të të pranë, të bëjë zullëm, të të bëjë më shumë keq se që bën të bëj. Dhe lut Allah xhella olla më ndihmu, në që me këto katërt gjëra se pesë tjera, me lenga do të munduar mund të shërohesh nga këtë problem. Ë, inkudrojm të të notën e parë personte urna. Allo, selam, alaikum. Aleikum, aleikum selam, vratulloh. Po, shdeqta me ta bonifikier rrëtë lecimit në amazit. Me u tu pre Kosovës, në Turqin. Po? Kysh duhet me shkotu në amazit be, bre, në dhe dhe dhe këni kini në aqshomin edhe i aqsijet. Po, e qartë. E qartë. Ndë ta e ketë me mitë e gu edhe analijot në rrëti muslimat misë dhe ose tre veqa Ti vërros një me salat ose qëtojnë ana me... Me vërros të vdekur me së ndëka, po? To, me së ndëka. Po, e qartë. Sej, për këtë shkutimit namazit, kër njerë ju është në udhëthem, kjo është një lehtësim fetar. E se Allah Gjellewala thot, lejse alejkum gjunahun, në takë suru më në salati... Nuk, lejse alejkum gjunahun, idha dherab të fil ardhje në takë suru më në salati. O khiftum an yaftina kum uladin al-kufaru Nukisht mekat per juve qe kurin ne uthem te shkurto namazin apo kurin ne luft kur keni frik nga armiku Dhe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë mirrallahu ta'ala anhu sadaqaton tasaddaqallahu bi'alajkum faqbalu sadaqatahu Kjo esh nje mirsi nje dhurat nga Zoti xhallahu ala andaj pranojeni dhuratën e Zotit Shkurtimi namazit është një begati që Allahu Gjellewala në e ka lehtësuar kërimi në udhëtim. Prandaj, Sabahu nuk shkurtohat falet dy reqate, farzi. Dreka nga katër reqate falet vetëm dy, sunetit bin, sunetit në udhëtim nuk falen të drekës. Në udhëtim falet vetëm suneti i Sabahot. Sabahu në udhëtim falet njësikur se kërë inventonin, falet edhe suneti, edhe falet farzi dy reqate. Shkurtimi namazit është një begati që allahu gjellewala në e ka lehtësuar kërimi në udh Dreka nga 10 bëhet 2 recate. Do thot, Suneti bie forzin nga 2 recate, nga 4 recate bëhet 2 recate. Ikindia gjithashtu nuk falet Sunetit i saj, por falet vetëm forzit 2 recate. Shkurtohet dreka dhe shkurtohet Ikindia. A kshami falet 3. A kshami nuk shkurtohet, falet 3 recate, ndersa bie Suneti i ti. tij. Drejtësia bien Sunetet dhe falet forzit 2 recate, ndersa vitri nuk bie mund të më afrohet edhe vitrin nga se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem neuzim nuk e ka lënë asnjëherë sunetin e sabahut as namazën e vitrit, ndërsa forçit i ka fal të shkurtuara drekën i kindin dhe i acetin, ndërsa sabahun dhe akshamin e ka fal ashtu sikur që janë. Kjo është së përket shkurtimit. Ndërsa vorrimi me sanduk është ndaluar, nuk lejohet nga se kjo nuk është traditë e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka vuruar çdo musliman diçse si, si. Oto të jam vërosë me qëfinet e tjune, në varat e tjune, par pas sandëk. Sandëk ku është tradit e hua e nuk është e jona. Andaj nuk është e liuar që njën këtë mënyrë, ti vërosim të vdikur i tanë Allah dhe masmire. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikumussalam. Dhe sta me bonit yërkje. Komni ba. shumë njësë suin, dikush kur nëm, ose kur kur në shka padidhje, isha Allah e afor zhutit për budalë. Po. Do me thonjë në ekspojnën qështë e komunëtit. Po. Edhe Allah i është për blitë. Amin. Se nga të mështë me berë. Amin. Se lomë aleikum. Aleikum, se lartë. Po, nështë, tek nejë përha për lëllë e fjallë, po, kër dikur fol keqë, ose fol gjuna, pse, thë njerët, isha Allah zoti, jalogaritë, si me konë i qmenda për po budalë, pse? Përshka, kësa ti Në liçmëndur flet çka do koft. Allah nuk jamë për gjuna çka flet ai. Ka sa është liçmëndur. Andaj edhe një herë që ti thoin se kë ka buj gjuna, ka buj keli, ka fol kjaç. Por i sho Allah nuk e regjistron do si të keçë, do të e trajtoj si një liçmëndur. Kjo njerëz thon por Allah kush nuk e ban? Jo, njeriu që ka mend, nuk është liçmëndur, njeriu që është i logjikshëm, njeriu që uh, nuk është smut mental, nuk është budall. Apo Ato që ka flet del nga goja ti, ato regjistruon dhe për këtë jep logarit e ka lau Gjellaj Gjellohu. Për këtë afsion njerës të e që Allah më s'pja marë për gjuna, por njerës bëdjoha të e në kështu. Nëse kjo nuk e liran një riun nga përgjistria e fjole së ti. A i do tjep logarit për fjole që i ka, i ka thënë. Kemi telefonat e inkuadruim. Salam alaikum, po që ndërruar. Aleikum, salam arsullahu. Po? Po? E... Mënë e më këtënë Kosovës, Gjallin e kom... Zvytëve e më bëta bojë më shteje E përgjë e më ashtu, A bojë me kaatë, Me gjithë ja ka ka sa e kërë një qikë Mënë e përaj nuk e kësatë dhërë të bërështetën, Përaj e kërë ka shkinë Mënë e të në avë në halë Qënë e përpërshatë të më tradika tonë atë nuk tira së kështjojnë, A të me vagën bon e motër të bëhën e dhe, asha në mija për të gjatës është. Këtë të nga vagën, për më nështë, me rësë është e hinë zvitët, të zvitët e panjone në rështë i motër. Gjali, të më të ngruje, e më të gjitët të tj... në zvitët. Gjali është putar Gjomënia dhe qështë, me të të në fungjë gjo bashkënia. Ka të ulë jo, akoma kushtojmë heshtë proba, kushtojmë kova, vizhuptojmë, çu shtojmë, çka tjetër. M'falësh që ndjerë, çka e thë ka gruun? Ki. Po, po, po, po, po. Po. Dobë e klobosim, mos po, a ti je pas një adresa ta? Dobë ja ka 200, a ti parë dyshia, dyshia. Po, po, po, po, po, po. E çort e kuptova. Në islam është që është e martit e shumë bukër e reguluar. Muslimani e martër muslimanin dhe muslimanin e martër muslimanin. Mirë po, muslimani e ka të lijuar me martu edhe ato që nuk është muslimani në qovë sa është nga i thartë e librit. Do të të qovë tjetë krishtar apo jahudi. Lejuat me e marë. Mirë po, du në pas kujdesë se neysraja do të bëhet edukatore e fëmijëve të tij. Neysraja do të bëhet ndërgjideri dhe fytyra e tij. Neysraja do të bëhet uh shoqëruesi i tij jetës. Do të ketë miqësi me njerëz që nuk kanë fe vet. Do të ketë do të jetë e zgjuar që ta t'iamundson çaja ti feston festat e saj, të shkon të të afër me të saj. Janë disa gjëra që duhet të jetë njëri i përgatitur për to. Prandaj ti e ke shvu mirë me marrje muslimane por s'o kam unë si më mor ose këtë më bëu, kjo nëse promisë lavën pse jo kështu më mirë, po jo më dhun, jo më imponim, me dëshirë. Dhe ju ti kja kë thon kët, të s'i kin dorë më te për djalin, të tash ajo rrit, ajo është i pjekur. Ai tash më është në gjendje të marrë vendime për veten e tij. A jutoshi me këshilluar, me mësu. Në çosat ndëgjon rregull që nuk ndëgjon është përgjiedja e tij dhe përsia e tij. Pandai te te zoti xhelalul nuk i shpresojm mëkat për kët, do thot vetrem të, të, të djalit tënd, por juot josh me këshillu. Juot josh me mësu që ai mostonder mal veprimet të ngutura të cilat mund të kushtojnë jetën e tij. Por qose ai nuk ndëgjan, atar është përgjegjësia e tij që e ka bër, te nuk ke për të k Allahu xhelalul nuk ke gjëna për kët çështje. Kjo është ash çfar mund të them për kët pyetje Allahu din mësimire. Uh, Qetër telefon të, të nukadrojmë? Kada, selam alejkum. Alejkum, salam. Në falë, kam në pytje. Por, no? Uh, Vloen, ka fillon në falë qëta është është filletuar. Por? Eze, uh, uh, sëtë u vënu për i tindje, ka më ndu që e mundët në falë i tindinë komple. E ka falë së si netin e të rejtë, e, e i tindinë ezhica full 3 parts uh, tikindis kur kur kur ka kryi 3 tenis rekat tikindis ka sir gojap uh, forakshon edhe e ka von se lom 3 tikindis edhe ja ka nis po parts uh, takshonit po po e kuptova e kuptova qartë ah kur dikush e vëna namazin, duhet të falë kur dhe qepët mundësia. Në këtë rast, kjo e ka falë i kjindin, ka fillu me falë i kjindin, dhe në rëqatën e tret, ka thirë hoqë e zanë në akshambit, dhe e ka ndërpin namazin. <coughs> pa dërëm se kjo ka bo gabim, nga se duhet me vazhdo me namaz, edhe pse thratë e zani i akshambit, apo thratë e zani i namazit të ardhëm, nga se kjo duke falë farzin, e farës nuk prishet kërthir e zonin e madhë tjetër. Mohamedi sallallasëm ka thënë, men edhe rake rake aten minë el asri, qëblën të grube shems, fëkad edhe rake el asrë. Mohamedi sallallasëm ka thënë, kush e arrinë, një reqat nga i këndia, para se me përndu dili, logaritët se ka falë i këndin koneve, do të tëtë, një reqat e ka falë në kone i këndisë, ndërsa tri tjera i ka falë në kohë të akshamit, i logaritet që si e ka falë i këndin kone vetë. Dhe kjoj pas ka falë trin kote i këndis, ka pas edhe një me e falë në kote akshamit, atër pa dushim se është dërshme vazhdu. Dhe për desa ka gabu, atërë tashme qohet e falë i këndin, veç. E falë i këndin, nërsa akshamit që e ka falë i logaritet, inësha Allah shpesojmë që nuk ka nevoj me e përsritë nuk kanë nevojë më përsejt, përse e kalon nga injoranca nga padia, s'ka ditë. Ngase njëri kur i braktis namazet për shemb nuk i fal, atë obligohet tertibi, renditja i kindi ja kshon mjesia. Por kur e ka fal për shemb një se ka ditë që duhet më fal, ka harruar më fal për shemb ose gabimisht e ka prish sikurse në këtë rast, atëre kompenzojnë çat namaz që ka ka bol shime në të pasqaftë injorancës dhe padies. Prandaj tërëherë Pëllimisht, kër është kohë e ngusht, letë e lenë së letin, shka të redë të farës, e para, e dyta, ose para kësaj, kjo është e dyta, e para, mundohu me fa namazin kohët vetë, jo me e pritë diri në fundë, se të një rizikohet shqëta dhe habitesh, dhe, e treta, mundohu që të mësësh regullë e namazit që mësë të bështirere këso gabime, por me bo gabime të tila, ndohë dhe në këtu, Dodet që tash mos bëdhë kësaj shumë e madhe që në udhëbyllar shejtani më të bëu vezvese me lona namazën prit të spodimu falë alësojmë soni janë mirë tani falu jo kështu falë se bëll me të u fal por këtë gabim më ndodhi këtë gabim më ndodhi prandaj përse të ikim dinë ndërë fal i keni bi fillimet dhe vazhdo matuti me namazet e tjera që të ka bëj për më fal dhe këtë këtë është në rregull inshallah ton kemi telefonin e inkuadrojë Selam alejkum hoç tindëruq Aleikum selam urehullahu Do të na pritë rast në seri xhonë, edhe bes. A ka ndonjë rrezik ti tjerë, një si normal në ve? Edhe duket i të. Jesojë xhonë apo? Apo bes. Po, po e çortë, çortë. Po. Ti e di ta nëse e bën i gabim, tenduhësh, atë vetë e bën, atë vetëm i udhëton, nuk të bëj më shumë seni ai. Sonovlera këmbë, që nuk do të shohim lotë gjet. Po e çort. E çort më shoft. E çort shollë, çort. Uh, njëriu kur është gjunob duhet të shpejton të lahat nga se me larnet ti janë të ndëllido shumë gjera namazi bezimi i Koranit gjendja ti e pasërt para lahat gjela gjera e kështë të mërad anë në qëse njëriu parë suje e vonon lërien dhe vdëzën këtë gjendja kanë dikim kjo kanë dikim kjo nga se natë gjendje ka vdëj në kështë një gjendje pasërt Nuk po them se s'kan gjë anë, nuk di, nuk ka argument për këtë, nuk po them kështu. Por a është më mirë sikisht më vdek i pastërt i lëm, patyshëm se po? Do të thotë që një ka një shkollë pak më olt se sa më qeni pastërt. Thash nëse ka vonu pa as uyë. Po, pra nuk ka pas ulj. Ose ka qenë urtë ftohtë ka prit më ulahu, mundzi ulj dhe në këtë kohë duke duke prit për rrethona më të favorshme dhe më të volishme për më ulahu. Kan do më vdek kallona rut, atë po dyshim se ky ska përzi për, për lot për këtë çështje atë. Për për të shumë se njerë jove që gjunëpë, po dhe ku nuk ko gjunëpë, ma mirë me që me kun më abdes, kur të desë, se pa abdes, për shumë. Nëse soma i pasër ti, soma i, so so i pregaditër që i për vdekin, aqë më vdekje mirë, së jam, të jamë. Por që se vdekjë pa abdes, të më tonë se ke bo gjunat, e nërgërsoj, por për të më tonë që, në që se ma mirë me dikë më abdes, se pa abdes, Atëherë po duhet të them se më mirë më vdik i lajm se i palam gjunub, edhe pse pasait lajm musliman nuk lën gjunub me shkuet në dy naptën. Alhamdulillah, larja është obligative me la musliman me mbështetjen e çefën, por padyshum se, padyshum se duhet të jeni kujdes të muslimane. Me jeni kujdesum. Prandaj për shembun ndriu noton, çuse bëhet gjunub, se po soi mardhaneve me gruan e tij për shembull, apo nuk është mirë me flight në axhendje. Për çuse nuk ka mundësi mu larë von ose do më thon uji ka probleme avzë të caktuara kështu më radh atë spakulet më radh des spakulet më radh që të flan spaku me një gjendje të zbutur të gjendlobokut ju veç jashtë më gjalët s'u ka mirë njëri me flet në atë gjendje nuk është e preferuar me flet në atë gjendje e lëre më me vdek nat në atë gjendje tash në çështë ka mundsi po jo nuk ka mundsi atë kjo është ke diçka tjetër so i përkat gabimet bën të pendosh sa atë gaboj shpendo mirë po mos rrin këty më Nëse ndoshta gaban një herë për ndosht gaban për ndosht, gaban, gazetuesi thosh, "A të pakt pendona, komunziohet ta mshil deri në pendimin." Nuk ta mund të më pendu. Ta bitt në një gjinë tjetër, t'largon diku tjetër. Dhe vdesni në një gjinë Allahu na lutë atë. Andar besimtari kur pëndu, të penduohet tek Allahu, kush në pendimin e tër që të, të vendos sinqerisht nuk e bën më atë gjinë. Sinqerisht. Nëse nëse ndodhet përsëri mund gjinë të rrethë caktuar dhe gaban rëshat përsëri, pa planifikim, pa dashje për bien gjinë, atë pakt pendon. Po nuk banë mu pëndu me njetë që po pënduna tashë, e apetën e, e bëja gjuna, e apetë pënduna. Me këtë para gjukim, ose me këtë paramedim, nuk banë, nga se nuk përën mu pëndim i kështafet. A manqovë se sinë që është i pëndu të këllohë gjallë u ala, dhe, dhe të ka arë keqë shumë pëse ke i bo gjinojnë, dhe ke vendusë sinë që është e këllohë, se nuk këthej eshmo, atërje i pënduar. Dhe Pra pëndohë, mos le shëjtani me të bëve zvizim e tonë që te përshet që së pëmuj më shumë më në lërgu. Qa përbosh u orë së pëndohë e bëgjunea pëndohë? Bëgjunea së asatë më shë njerë tani të një pëndohë shë dikur më avonë. Jo, mos e le shëjtani me të më ashtu kështu për për pëndohë, së arë të bësh më katë, shpesojmë që Allah që e leo fal. ja, të falë. Ja, inkuadrojmë të telefonatë në radhës. Një amë talë i familje së tonë, ka rëllë të një që është plek nga kësijhjërët. Po. Edhe, para një avë, në kemi jetë një për oh, të plene. Edhe, të nga jë tjik, a uh, talë i familje së tonë të të përru në fërgjë. Një po jo me andinë e vetë, në një amë tjetër. Po. Edhe, mundohet me dhe me në augustu në rësë drejtë dhe që nukonk te besdak son qach, lefiri më specialist. Këli të e miëuckingme ka lekve më put life në, në si live. Po, po, c'ka pas s'oj. Qela shpytja uaj, q'ka pufit në TERESONI per kësa? Lëk 것in nuk ylim, nuk e s'oj së cha 20, e nuk e s'oni, nuk i këti e prafë antesма u iso, e nëngëte që sha 20, e fote e dhe si qësë urhe, po e s'o ure që i gr bok, Në një jarë jo, jo t'jera. A kene që të një hojshme, Borukje? A i ka kënë në dikosh? E kene pasë në shumë vendët e ndryshme. O tash nuk planar me që t'i kënë. Mi qofë që na bajnë dušfa që nuk dërë. Që i vanë dhe i gotet veçëm. Që përë që të nuk e jetë nuk nuk në gëllitur. Që në pobërë. Po e qartë, qartë. Ah, uh, to deto Lian, unë ju ndejoj respekt për thirrjen juaj, por kudo do të thonë të panevojshme më ditnë apo fol, po tha çka dat, nëse për ju ju më ndëni se janë me rëndësimi, i thonë çfarë i thuni, por unë po e them se nuk kanë rëndësim. Çka thot ai, çka bonai nuk duhet më ia vënë vesh, gjasave në gjëndë të tjera zakonshme. Apo ju duhet më marr atë njerëz që më quhetin hoq i ditur, teni hoq, e keni pasur shumë vënë konflikt, e keni quajtur vënë të gabuara, ndoshta me Himalia, me falle, me punë që ndaluara më i bëu kam frikë se kështu ka ndodhë, shpesë që mështë ke ndodhë. Andaj, me e qunë të hoxalartë, që janë hoxalar, me dëvërtet e shkolluar, të së dhe me dëvërtet, kanë një huri për këtë punë dhe endërtojnë ledzimin e Kur'anit mbi mënyrën që si e ka përdorë pejgamberi së rësëllëm dhe djetarë tonë të famshëm, besë që me lejnë allatë më nëmë shëruat. Aja që ka ajë thëtë, mëse qani, mëse Sa ai ai ai shejtani që është brenda ti, në katërshin më qutën e jush me këtë Koran. Si pëlqen ti, appunto. Ai mundon me rezistu. Por ju jo mundoni që në mënyrë të ndryshme që më ilshu Koran, më ngu Koran, edhe hoğa edin pastaj se si më e trajtu. Sa kurai flet, ju nuk dini çka më bë mëto. Mund t'u shqetëson, mund t'u uh, shtëpienë situata të pakëndshme, mund t'u keqpërdor kë pa diën ju e juë këtu më radh. Prandaj ju jo duhet më quteni hoğh hojj, dhe hoğa më e trajtuaj më tregu se çka duhet më bë afto. A ju të regonë se qëfar duhet të bëni me gjennë në këti të sëmuri. Allahu ha dhe mësë mire. Kemi të telefonat e në kuadrojmë. Salamu alaikum. Aleykumus salamu, rrhamu të Allah. Onë jëmë i vështatë në dintë, e dhe e të që e një vjatë në bëjë namazë. Dhe me të një vjatë e kam të me krytë i shkohën i martënë. Po? E të tash më kam bu shme, të jam të jam të kam të jam të jam të jam të jam të jam të jam të jam të jam të – Më më bëllu. – Po, e ku është problemi? – Me familjan. – Po, qëka po tëjmë familja? – Po më abëllë që, mbiliu, më që në sëmbëllu, së që isë përshpiti. – Po, po. Teter? – Një ko që... – Në tashë në jam zëla. Në mamë dhe të malejë, të më abëllë vësë me sëmbëllu. – Na të që isë përshpiti, të në abëllë vësë me sëmbëllu. – Tashë të në fëllu së që të këndë përshpiti. – Po në të gjithë projekt. A është çort, a është Mesaud? Nuk ka as këtyp pyetje parë që na bëhet me këtë përmbajtje ku kemi ankesa me të vërtet që na shqetësojnë se një motër muslimane pengohet në Zbatimin e ullit e alatat o gjellë, pengohet nga familart e saj, kërsnohet se do të dëbohet nga shtëpia. Ku dënë me quat vajtë kërë qënë përshpijës? Ku dënë me quat? Pëmbullohet qës përshpijë. Mirë, ku me shkuaja? Rrugës përja dërëzën? Përja dërëzën rëzëjqeve? Përja dërëzën gjithë kujtë përja apqikët? Unë nuk e kuptaj këtë vëllaj unë nuk e kuptoj këtë që në këtë mënyrë të ta do problemin. Fëmia dhe kur bën krim po duhet me lo, të më shnushë në spital. Te paramë më thonin smut në spital në qytet, në smush edhe pak çës në spital japën. E haj ku e tani haj ku më shnoshë. Nëse nëse nëse familjarët e konzorojnë smund një mbulesë, po tham këtu kushtimisht. Mirë, po duhet në spital më shnoshë. Më rruit me qeshur, me, me besoj domethë, çka të kash ti, a është në rregull familja mos nda ke na gabim? Por ju merret çespi shtëpia. Unë kur nuk po kuptoj. Por megjithëmohu të, të ndëruar, unë kam thonë disa herë për gjëjen këtë, duke thonë se duhet me zbatuar urrn Allahu Xhelalu Xhelalu. Në nuk e dim. Ata mund të ndespi shtëpia të bëj kët, po shpesh ata nuk duhet kjo, kase Allahu Xhelalu Xhelat rahmet edhe të mbron me lel Allahu mëndon. Pa ndodh, nuk mund të jam në përgjigje. Un nuk mund nuk mund të marr përgjësi para Allahut mënun. Nuk mundem të marr përgjësi para Allahut mënun, para Zotit tim, që them në këtë rastin mos e bëla. Un nuk mund të marr përgjësi. Nëse ti je këtu enk deri dikur, kjo është përgjësi jone. Allahu e di gjendjen tone më mirë. Ai e di më mirë se çfarë vepron me ty për shkak të shtyrës së shamis. Un e kam proligem me thon atë që Zoti na ka obliguar ta themi. Aja është se, kur një femër arinë moshën e pjekuris, a i ka 14 vjetë, a i ka 13 vjetë, a i ka 12 vjetë, a i ka 15 vjetë, duhet më mbulu. Mbulisë është obligative për gjithë do femër, kur të arinë moshën e pjekurisë. Të dhëtë, që dihen shenjat që shfaqet tek një femër, që të regunë se e ka fillu atë të pjekat. Sigur së është cikli menstrual e të tjirat më rratë. Çdo femër që është shfaq cikli menstrual, ajo obligohet me një herë, me një herë mulu, me një herë nuk lejohet as një ditë me shty. Në qoftë se e shtynë, për shkak të arsyeve të caktuara të saj, pse si është për Allah, po ne nuk mund t'i lejojmë kët. Nga se mendoj që ky krëstim nuk është shumë real dhe nuk është nuk është po thënë i mjaftushëm, por thonë ti vazhdo me kunëzbuluar. Kush guzon të më thonë këtë? Allahu naçpëdëllë mufad. Ato do të shka kan frikë se ti më mbulo, për shkakun që ishin pi shkolla. Edhe mos shkolle, të më tëu shkolla tonë, bdoj me dua person mësubula. Po mendoj se përvoja e shumë motrave e tregon të, të kundërtën. Motrat muslimanë janë mbulur përkundër krishimëve. Dhe kanë vazhduar motutin. Janë ngjitur nga shkolla, nga rrethin, nga familja, kanë vazhduar. Kan pas probleme shtypje persone, por shëmisë nga ato që rasti që unë i di është se kanë kaluar me sukses alhamdulillah ka qërmësua alhamdulillah. Nuk është fikshamia, por është fikshion, alhamdulillah. Po, di kur ka zonë më tepër dikon më pak, por mëndos se ti duhet të mbul me ful me familjen, më thonë që do kaës dhjetë debim në peshpis. Kjo është një obligim që Zoti më ka obliguar, në komunë zgjidhje. Dhe këtë njerëz duhet ta kuptojnë se feja nuk është zgjidhja e amë. Dhe ona mund të zgjidhim me atë që ka duan. Ani, s'po ju pëlqen më mbulj tash, a ku ju pëlqen amanin Zotë? Monda e... pojmëzë do të vjetë, rreku. Unë se u priżej, por kjo sa fja këtu. A as përpëlqen ty na mu fal apo? Jo as më pëlqen më fal. Ë mirë, kur të pëlqen ti më fal, pëlqen më fal mua për shembull, veç natë mos më të punë, ditë më sofal. Veç natë do që më fal. Po s'ka fikë këtu dhe më çaf njerëzve. Allah ka obliguar më fal sa bën drekën i kindiën, a kam naci. E pëlqeu diku se pëlqen ty që na do të më fal. Do të më fal. 54... Edhe shëramia, i përqehu si përqehu, përlemi tyra është, nga duhet më mbulu. Vajzë ato nga duhet më mbulu, nga që është obligim, fetar, Allahu Gjellewala i ka obliguar me ta. Dhe mëndën që, mund e ndëhuar, ki frikë Allah nësot ke mundësi. Mundahu, biste dhe me ta, shikëja gjendjen, nuk e di. Allahu Gjellewala të ndihmoftë. Kemi telefonat e inkuadrojmë, Aleikum salaam wa rahmatullah. Po urna po ndëgjojm. Jam çiftatë gjithë martë në punësi dhmot golat social transformero. Edhe sikur sikur të thojë se ti të bën të shkëndijë ose lalo me frië, ti të ja po turshë sallat. A do të shumaraks boa apo? Po. Ne shpiti çfarë merku? E çort, e çortin, sa. ë mundon e to probleme, do të thotë zakonisht njerëzit kur martohen ka ziliçar, ka keçbër, ndrim që mundon me bukeç dhe disa disa raste Melenat i arrin me buket. Që njeriu most ket për shemb, ndodhet që njerrit pas po sa janë martuar nuk kanë afsh për marrëdhënie. Tako ku po janë kanë njerëz që nuk vjet do nuk mund fletë me grune ti. As të flas me gruan e tij. As grua me burrin e saj. Për shkak të këtyre probleme, nuk kanë fëmijë për shemb, thotë. Po nuk është zgjidhje më shku tek faltoren si ai që e përmendët të tjerët ngasata nuk do të bojnë zgjidhje ata ta shtojnë telashën e polemës më tepër po në çufse ji prekur nga këto probleme po them në çufse atë me lejen e Allahut më nduam zgjidhën e kitë xhoxllorçi bënoki të xhoxllorçi kënoin Kur'an sikurse hoğa që ka qen debat me magjestorin e faltorën e xhoxllorë të tjerë të mirë që kënoin me Kur'an dhe me punë mira dhe nuk e ke përdorën gjënë të smuret për ta zhytur dhe më shumë problem, por munduhen me lenin Allahut, me lexim të Kuranit me nxir nga të lashët. Andaj kur të kto me këto xhollarë e nderuar, edhe në studio në regjin ton mundesh me marr numrin e ndonjë nga këto xhollarë pas çet përfundon emisioni. Kur këtë emisioni therr për sinirin e regji, ta japi numrin e njërit nga këto xhollarë të kontakto me të, lini takim tako me të, çfarë çka e hoq po tat dhe më ndë që nga ty do të fillosh rrugën e rrugën e, e shërimit dhe rrugëdarës nga kjo plemë që të ka kaplu. Por jo me shku të këfaltorët, jo të hemalijet, jo të hemashtru, se dërshëm nga se kja, ta shtonë plemë edhe ma tjepër. Allahu Gjelle Ola në ruajt. Kemi telefonohet tjetër e në kvadrujëm. Mëra ma uqë. Mëra ma. Mëra ma. Mëra ma. Në, pasë, ti he të gjëfodë. E pa me të rrëgjë, pasë te o gjallë. Nuk, fal, nuk jam duke ju kuptu fare përshka këse ka shkëputja të më dha në telefonatë. A, dhe ja. pa të ndimë, nuk kumë me shkua? Nuk jam duke kuptu, sa kuptuaj pëndimë ku me shkua dhe qëka, nëse ka të bëjmë të njëtë atë problemet të sihrit e kësëmeradë, thash përësëri, telefonatë në regjinë pas emisionit dhe meri numër në gjellarve, që mund të ndihmoj në këtë dretim Allahu edhe në masë mirë. Kemi të tërnuat të tërë? Urna. Selamat, nëse. Aleikumussalam, afro. Dërshan e ditë nëse një këtamë është me cikëll dhe dhe të është e pastrotë në kota Shamet. A duke me falë bitëm akshamin në brejatësina po dhe ato kotë që kanë kalu Sabaj, po, Kenia dhe Breka? E qartë, e qartë. Këllam ale një këllam. E qëfë se femra muslimane pastruat pas akshamit, aja nuk obliguat me falë drekën asikin e Sabajnë aso dite, por e falë akshamin dhe pastoj vakët e tjera më radhë. Aja si i Sabaj është më radhë. Da të atë nuk obliguat me falë namazd e ditës, nga se në gjatë aso i kujë ka qenë e papasër dhe obligushmëria e namazit e ka gjetë ata duke qenë e në gjenë të pa pasrë, dhe duke mos qenë e, e, në gjenë dhe që të falët. Përnda e dhe nuk e ka obligima të mi falët. Por në gjenë dhe që përmende, përsham, pasruat pas akshamit, e falë namaz në akshamit, jatsis dhe pas taj më të u tje vazhdo me namaz e tjera. Kemi telefonat të të reinkuadrojmë? Selam, mële, tëmë. Aleikum, salam, artë Allah. Ndë do arë honshë, nuk dore që të përdojnë tjarën në në shala në doa. Më bërë i përshqizje kjo nga se djena u me nuk kam hansë në këtë video, kam të përdojnë tjarën në në dua, dhe që shala në doa dhe anë i pasi që e në shala në doa në të qenë kënë një në nëshmin, ashtu të që është cekur në video. Më shtu e që të përshqërën dhe mendimin të a dhjelë nuk e përshqështje, si do të rekomendoni përshqës A ka të bëjë në namazin e arti? Po. Oh. Në forum islamik kam lexuar se thala e namazit të arti, më e preferuar oh. është të thale deri në tetekun e natës. Domthon kjo vlen më shumë për zhinim sendrorë, që e cila vlerësohet që kërkohet nga zemërimi i kohës së namazit të arti, dhe në tetekun e natës vlerësohet më çfarë kuam kemi të ndarë më bash. Për këtë doja edhe një komentim për konfirmim sa i vërtetë është kjo dhjetë, në namaz vequm selam turkler kat. Ase përkat pite se por edhe pse vjen te me shkputje por sa e kuptova bëhet fjalë për përdorimin e fjalës inshallah në dua, në lutje. Kur e lutim Allah xhela wale nuk kemi nevojë për të thënë inshallah. Nga se ti po po komunikon me Allah onaxh, nuk i nevojë me thonë ti nëse do Allahu, nga se Allah xhela wale në çësa do të përgjigjet. Pra inshallah është një fjalë hamendje në lutje është një falaj jo, jo bindje në kërkes. Përndaj, pegamërës më ka thonë, mos të thotë dikush për juve, Allah më gëfirli në shetë. Azotë falma në së dënti. Fejnë Allah, lamus la të krihele. Gësë Allah në gjellë në ka kushja imponën, apo në qëfse dënë qësë nukënën. Ti të kërka me bindje. Përndaj, do të thotë duaja pranuat për dirët së ne e lutim Allah në me bindje. Si kur që ka thonë pegamërë Lutën një Allah, në duke qenë të bindën përgjigje. So fjala, insha Allah, është kurishka të nuk e sigur, përshemull, a do vish një se përgjeg, insha Allah. Njët e kam, për nuk e di, ndarëzotit, kam më simë në dhe një penges. A në kurishka nuk e dim të ardhën, nuk e dim të ardhën, nuk e dim të bindër, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n të fuqeshme, se Allah nga përgjigjit. Veçanëresht, par ato që e dim, sigurisht se Allah hujdanë, sigur sërshjuala, o Zot më fal, nuk du më dhe o Zot më fal, insha Allah, jo o Zot më fal, me bindje të prer, dhe lutje të sigur dhe të qartë, që Allah hu të na fal më katë, apo të na jepa që nje kërkujmë. Dërso se përkjat namazit të jacis, do tëtë, grueja nuk duhet të avonon namaz në jacis më gj së gjysmë sonatos. Dhe për këtë ka ditë, jo paraqje, përmendet në pjesën e tretën e sonatos. Tretë por duhet ta falë Yacin nga koha që hyn dhe nëse don me Evanu mos ti e dvonesa de mos ti e dvonesa përtej gjysmës së sonatos. Mos ti e dvonesa përtej gjysmës së sonatos. Dhe gjysmë sonata përcakton nga koha e hyrjes së akşamit deri në kohën e kjyre se në matë sabahat. Do të i matë dy kora, kurhin akshomi dhe kurhin sabahu. Logarit, sa so ori i ka nata, i ka 10 ori, i ka 11 ori, i ka 12 ori, sa so i ka nata, e ndonë për gjyst. Dhe pas taj në që se nata i ka përshamë, i ka 12 ori, 6 ori logarit. Nga akshomi, tësë 6 ori, që e gjyst me natës. Pandaj, nuk bënë me eshtu jashta gjyst me se natës, Elabsen, pasigurja nuk folet me xhamat, nuk ka obligim xhamatin, nëse ka mundësi me shty, deri kohë e vonshme dom, para se me kalu kohë asaj gjysmë natës, do thotë të e shty, më mirë është për te. të. Për shkak kësaj do thotë llogaritësin e llej namazin e natës dhe pastaj me abdes mund jo me marr më flet e kështu me radh. Por ju më shty për të kësaj kohë ngase ka një hadith që ndalën një shtyrë deri në pjesën e tretë të natës, përveç gruas që ka arsye. Për shkak gruaja që është në me ciklim menstrual pastrohet për shkak të pas gjysmës së natës, ajo falet derisa, do të thotë, t'i japë mundësi ama fal të para namazit të sabahut. Por po flas për gjendjen normale, të zakonshme, nuk e shtyn namazin përtej përtej gjysmës së natës. Kemi tërheqë në kuadrojm. Ordna. Selamun. Aleikumussalam ورحمه الله. Dosa le gojë ti? Po. Tash nis të azerojmë natën e regaizit po po po ë nota e mirë a më kërksona nota rregaibet është një natë që përmendet si një ngjarje e madhe por që realisht nuk ka argument për ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka kushtuar vëmendje kësaj nate dhe nuk e ka veçuar me diçtë të posaçme prandaj edhe ne nuk duhet që të bëjmë atë që nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thotë pejgamberi nuk i ka veçuar natën e rregaibet as me adhurën posaçme lutet posaçme ditën e asoj natë no, nuk e ka veçu me agjërim nuk duhet asa, të thotë ashta të veçoj. Por nëse duhena me veçu në, në ditë me agjërim duhet të bëhet ajo që e ka bër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sigurisht agjërimi i Tanus e Taites, agjërimi i tre ditëve të muajit, eksumrat të ditëve që i ka veçu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me agjërim. Nëse ato ditë ato ditë që ai nuk i ka veçu, nuk është më ndam i veçu nga se atër mund të bim në rrisit, të ndaluara që pegamberi sërlë, lë lësëm, i ka, ka ndaluar. Inkuadrujmë edhe të telefonatën e fundit përsonët e. Urëna. – Mënë rama. – Mënë rama. – Selam aleykum, roj. – Aleykum, selam. – Mënë janë një e bërë të rëgësi bërë. – Po. – Mënë të përgjë fitje. – Po. – Në nëse njëse më të punantë, Dhe i faljë po. të skohë në batë. Po. Dhe nuk të burin nuk ponat, a ka të drejtë të jamë të hollat rrësë. Sikë? Dhe nuk të gruaja të darë dhe në gjedi shkamë të hollat e leta, kër burin dalën, a ha është gjithë nalë, jo. Uh, gruja me dhun pare burit soja, po? Po. po. E burit, qka, nga qëka... Në që e gruaja ponat, dhe burit nuk ponat, të jam e të qëhova gruas. Po, jam merë padrështirë në saja, po? Padrështirë në saj, dhe gruaja nuk, po të dëshirat të djejt të dal, të shkajtona shka, po, e dhe të djejt i qka, e të dalën, anë gjëna e jo të burin. Po, e qartë, e qartë. Po, uh, e qartë, e qartë. Islamija kanë ngarëtuar gruas të gjithët të drejtë e saj. Njën nga të drejta që islami nga natua gruash është e drejta e posedimit. Ajo ka drejt të ketë në prone të soj atë që i takon. Në këtë rast edhe pasuria e fituar. Qoft e fituar në punë të soj, apo qoft si të shëgjimi, që i ka nga baba i soj, nga nëne e soj, nga dikush nga të afrëmit të soj. Apo si dhurat martese që quat meher. Në qoft si gruja ka në posedimit të soj, sa si caktuar atë të hodash, ato e në të soj dhe nuk i takon burit të saj që t'jamër me dhunë. Nuk i takon burit të saj që t'jamër me dhunë. Andaj, në qofë se gruaja donë me blit diçka për vetë në saj, nuk guzën burit me ndalu. Por në qofë se ka të bëj me diç që i takon shtëpis ku atën të përbashkët, apo i takon diçka vi që burit vetët për te, atë nuk është mirë gruja që me e te i kalu për esin e burit në këtë rast. Apo? Do dhëtë? e uh, gruaja më bli por kpuca. Që sa i takojn, lejohet më bli kpuca. Por për shembull, e uh, po them kushtimisht diçka që ka të bëjë me jetën e përbashkët e tyre. Ka bë më diçka që mund të pengon, mund të pengon përgjegjësinë e burrit mbi gruan. Atë në këtë rast gruaja duhet ta këshillojë burrin e saj dhe të konsultohen me të a me ble apo me ble. Në varësi çka ka me ble. Nëse është çështë personale e saj, Atër nuk duhet më ju përzi dhe në këtë rast në qofë se i a merë parat pa të drejtë, dhe i a merë parat pa lejnë e saj dhe e pengon a i bëngjino. A i bëngjino në këtë rast nga se ajo është pasurija e saj. Por në qofë se buri, si kur që e përmenda, është spravu dhe nuk punan. Nuk punan, unë e po logare se nuk punan përshë ka kështë po gjumë pun njëhere, ju pse i zdo me punu, nga se e ka obliginë në punu me majtë familinë vetë, por që? E kanë gjetur punë, po prart punë tjetër, tash dëson të punsoj dikon, shkojnë 2 muaj ditë, 4 muaj ditë. Kuria nuk duhet më qenë në atë mënyrë që, me donë, ja do, do, me do me që të thon, gjojku duhet të porte mësuesë do të më bashkëpunu. Do të thonë që bon drejson ti punson dikon, rroga jamësh në shërbim të shtëpisë. A ndahet duhet që burri dhe gruaja bashkëresh të udhëheqin anijen e familjes, bashkëresh të llojin shtëpinë. Por që nuk në kupton asesi që burrit i bën padërsi gruaja asati andaj besoj që përgjigjë është e qartë bëhet fjalë për pronësi dhe për posëdim gjuha ka drejt me procedurë dhe me pas në pronë të saj edhe shtëpi edhe kar edhe, edhe edhe edhe para çka do të q i takon asaj është e saj te burri nëse do të më marr pi gruas diçka që ati i nevojitet për kujdesje për familja duhet keta bën me lejen e gruas së tij e jo që t'ia ja marr pa leje jo që t'ia ja marr pa leje nga se këtë rast kozruesi i lë uzurpimi i pasulisë për të cindë tjep logari par Allah të manuar dhe këtë rrasë bënë, këtë rrasë bënë gjuna për dëshim. Allahu në u zonë në rrungë në drejtë dhe Allahu bëvë që e, në familit të në të zbetë rahmeti i zotit, lëmturia, dashuria dhe përkraja ndërsat. Allahu në ruajt neve dhe familit të në nga gjda keqëbërës dhe ziliqarë dhe mashtruas. Allahu gjallë u ala në mundësof që të jetojmë ashtu si kur ashtë ajknachur dhe të vdesim në mënyrën që aja është iknaqër. Dhe Zotë në manuar, lësë e Zotë Gjelle Huala, na mundëson që ta përmërsojmë besimin e te dhe në ditën e gjukimit. Do të vazhdojmë si kurse e lemrua në fillim me besimin e shenjat e ditës gjukimit, por këtë do të bëjmë inshallah në takimet e ashme. Dira tëre, në bejtëshë në kujdesin në Allahu Gjelle Gjelaluhu. Uh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आ आ आ